واشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفييه من خلقه وخليله اشهد أنه بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد ولم يترك شيئا مما امر به الا بلغ. ففتح الله به عُيُونَ عُمْيَان وَآذَانًا صُمًّا وَقُلُوبًا غُلْفًا وَهَدَى النَّاسَ من الضَّلَالَةِ وَنَجَّاهُمْ من الْجَهَالَةِ وَبَصَّرَهُم مِنَ الْعَمَى فَجَزَاهُ اللَّهُ خَيْرًا مَا جَزَى بِهِ نَبِيًّا عن أُمَّتِهِ وَرَسُولًا أُمَّتِهِ ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ نَشْكُرُ اللَّهَ ambaye ametupatia taufik ya kuweza kuhudhuria salati iljum'a tuomba Mwenyezi Mungu atukubalie na atuzidishie nema na aidumishe kwetu na tujalie katika wale ambao ni wenye kushukuru nema zake ndugu islam katika mambo ambayo wenye akili na wenye busara wameafikiana juu yake ya kwamba katika mema yaliyo makubwa zaidi a'dhamu albiru wema ule mkubwa zaidi ni wema wazazi wawili bali hao wazazi wawili ndio ambao wanastahili ihsani ya mwanzo kabisa kwa watoto wao sote kama wanadamu wale ambao tunafaa zaidi kwa fanya wema baada Allah subhanahu wa ta'ala ni hawa wazazi bali we mtoto ama sisi kama wana hata kama tutatoa dunia nzima ya kwamba ukamlipa mzazi kwa juhudi alizofanya kukulea kama mtoto How tuweza kulipa mzazi wako hata ukampatia kila kitu duniani Lakini ndugu wa Islam hayawe mema albir mema ambayo tunazungumzia si kwamba tu mtoto pekee ndiye ambaye analazimika bali kama mzazi vile vile kunayo doria kunayo role kunayo majukumu ambayo wewe kama mzazi lazima usimamia majukumu kama yale ndio uweze kumpata huyo mtoto ambaye ni mwema kwa sababu mtoto ni kanakuwa mimea na mimea huto ipata matunda ila kulingamana na kile ambacho umekipanda almaru la yahsudu illa mazraa hutoai chuma huto wai vuna, ila lile ambalo ulilipanda wewe mwenyewe kama mzazi na mdomo wako hutaweza fikisha kinywaji chochote katika mdomo wako ila lile ambalo umeinua kwa mikono yako wewe mwenyewe mwanadamu haezi kunywa ila kile ambacho ameinua kwa mikono yake mwenyewe kwa hivyo hii inakusudiwa nini ya kwamba kama mzazi lazima kuna nini kuna majukumu ambayo lazima usimamie ili mtoto huyu aweze kuwa mwema kama kila mmoja wetu anavotarajia katika watoto wetu kwa sababu tunayo majukumu Anasema ammu tabarani kwa hadith marfu' alisema Mtume sallallahu alayhi wasallama ainu awladakum ala albir Wasaidieni watoto wenu katika kuwa wema. Msaidie mwanao ili siku za usoni aje awe ni mwema kwako wewe. Famansha istakhraja al-uqūqa min waladi. Kwani anayetaka atakuwa ni mwenye yule anayetaka katika wazazi, katika walezi. Wewe unajichagulia mwenyewe. Ukitaka huyu mtoto utamfanya atakuwa ni mwenye aq atakuwa ni mwenye kukuasi ina maana ya kuwa kila mmoja wetu ambaye ni mzazi kila mmoja wetu ambaye ni mlezi ako na khiari mbili Ima mtoto ambaye ako chini ya sulto yako ukamtaka awe mwema atakuwa mwema bali ukimtaka awe ni muovu awe ni muasi atakuwa vile ambavyo umemlea huyu mtoto bal rumpama al abawani alal ianat abanaihima alal bir bali wewe kama mzazi au mlezi kuna nafasi kubwa ya kuwa wewe utapata ujira kwa kule kumsaidia huyu mtoto wako ili ainukie aje awe ni mwema kwako wewe siku za usoni kwa sababu imethubutu hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam akiomba dua kama ilivyopokea na ashabii kwamba alisema mtume sallallahu alayhi wasallam rahimallahu walidan aana waladahu ala birrihi rahimallahu walidan allah subhanahu wa ta'ala amrehemu kila mzazi allah amhurumie na kumpatia ujira kila mzazi ambaye atafanyini nini mzazi huyu? Aana, waladahu ala birrihi. Atamsaidia mwanawe katika kuja kuwa ni mwema kwake yeye kama mzazi. Kwa hivyo ndugu waislamu kuna haja pia tuzungumzie haya. Mara nyingi tunaelezwa kuhusiana na haki ya wazazi wawili. Lakini je majukumu yapi ambayo huyu mzazi anawajibika kusimamia? ili pia huyu mtoto aweze kuinukia aweze kuchunga hizi haki za mzazi ndipo tulipoendelea wacha leo tuzungumzie upande wa pili ya kwamba sisi kama walezi sisi kama wazazi hawa watoto ambao wako chini yetu yapi ambayo anatupasa sisi kuchangia ili watoto hawa tunatarajia kwamba mbeleni watakuja kuwa ni wema kwetu Jambo la kwanza ndugu Muislamu ni dua. Lazima tuwakumbuke hawa watoto katika dua zetu. Kumuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala kwamba awatengeneze, awajalie wainukie, wakue ni watoto ambao ni wema kwa wazazi wao. Na pia zaidi hili tuzidi kumuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu watoto ni nema. Bali nema sampuli hii inakuwa qurratu a'yun. Ya, ni kitulizo cha macho mtoto anafaa kuwa yule ambaye kila ukimtizama roho yako inatulia kila ukimwaza mtoto huyo anakutuliza moyo si mtoto ambaye kinyume chake kila ukimtizama ni bugdha ni hasira ni makelele kila ukimwaza unaona ni mateso ni adhabu kwako wewe Allah subhana wa ta'ala akizungumzia katika baadhi ya sifa ya wajawake wema ibadur rahmani wallazina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina ayun waj'alna lilmuttaqina imama Allah anasema miongoni mwa duaa za wajawima kama hautumii dua kama hii basi tambua unapitwa na mengi sana lazima katika dua zetu tujalie fungu kwamba tuwe tukimlilia Allah e mola wetu hablana min azwajina tupatie zawadi kutokamana na wake zetu wadhurriatina na vizazi vyetu qurrata ayun vitulizo vya macho yetu Wajaalna jaalna lilmuttaqina imama na utujalie kwamba tutakuwa ni kiigizo chema ruwaza njema kwa wale ambao watakokuja baada yetu ambao ni waumini. Allah amesimulia ya kwamba pamoja kuzumzia baada ya kuzunguzia kwa jumla wa wema akataja baadhi ya mifano wema katika waja wa Allah ni mitume Nabiullahi Zakaria alayhi salam alipomwomba Allah subhana wa ta'ala baada ya miaka mingi kwamba aruzukiwe mwana je nabi Zakaria alitumia dua gani arasema rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibah innaka samiu dua e hey mola wangu habli min ladunk nipe zawadi kutoka kwako ya mwana mwana ambaye takuwa dhurriya kizazi tayyiba kizazi kizuri Inna samiu dua kwani wewe ni msikizi unasikia du'a nabiiullahi ibrahim alayhi salam kila mmoja wetu wazazi tunajuhudi tunafanya himma kwamba watoto wetu wainukie wameshika ibada ya salat. Kila mara twajaribu na mara nyingi tupata pingamizi kila aina. Je, iko siku usheka chini ukamwomba Allah ya kwamba ya Rabbi ij'alni muqim as-salati wa min e Mola wangu, nijalie katika wale wenye kusimamisha sala. Pamoja na vizazi vyangu pia wajalie wawe ni wenye kuniiga wakasimamisha sala. Husisha mtoto wako katika duaa zako. Tusiwe ni wale ambao ni wepesi mno wa kufanya nini, wa kukimbia kuomba duaa ya kuapiza. Adduaa 'ala al Tunawaapiza Tunaapiza watoto wetu kila wakikosea wakati wowote wa wepesi mno ndimi zetu kurusha maneno za kilaana. Mbona kinyume chake tusombea watoto wetu wema. Tukithirishe sana kuombea watoto wetu wema. Hebu tuzingatie hii aya Allah subhana wa Ta'ala akisema Wawasaina linsana biwalidaihi insana biwalidayhi ihsana. Tumemuhusuia mwanadamu kuwa afanye wema wazazi wake. Mfanye wema mzazi wako. Hao wazazi wamefanya nini hasa mama? Hamalatu hu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra Allah nasema tumemuhusia mwanadamu kufanya wema kwa wazazi wake Mama amembeba huyu mtoto kwa dhiki na tabu. akimzaa amepitia machungu hamluhu wa fisaluhu kumbeba huyu mtoto kumnyonyesha mpaka kumwachisha maziwa thalathuna shahra ميهي 30 حتى اذا بلغ اشده وبلغ 40 سنه قال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واسلح لي في ذريتي متت الله مwanza kabisa naamrisha kwamba mfanyewe akatupatia sababu kutukumbusha yale ambayo azazi wamepitia kwa sababu yetu sisi kupatikana. hapa ulimwenguni mpaka mtoto huyo akafikia utu uzima Balaga 40 sana akafika umra miaka 40 qal wakati huo ndo anazindukana akisema rabbi e eh mola wangu auziani niwezeshe anashkura ne amtakallati anamta alayya wala walidai niweze kushukuru nema ambazo umenipatia mimi pamoja na wazazi wangu Mahalu shahid wa aslih fi dhurriyyati na nitengeneze vizazi vyangu katika hii aya Allah amefungua aya kwa amri biru waliday akakhitimisha aya kwa amri adduau lilabna kwa hivyo haya mawili ameshikana dua mwanzo Mwanzo ni wema kwa wazazi kisha mwishowe dua kwa watoto. Katika hii aya tunapata sababu ya pili au njia ya pili. Kwamba pamoja na kuwa tunahimizwa tuombee wazazi wetu wema lazima vile vile tufanye nini? Sisi kama walezi, sisi kama wazazi tutekeleze amri ya kwanza ya aya ni wema kwa wazazi wetu. Mimi kama mzazi Naomba Allah anipatie kizazi chema. Naam. Lakini pia mimi kama mzazi jambo la pili lazima niwe naofanya wema wazazi wangu. Wakiwa wako haiji niwafanyie wema. Lau wametangulia mbele ya haki basi niwe niwenye niwe, niwe, kumbuka katika dua. Kwa sababu ndugu wa Islam inna mal ma'ruf Wema ni mfano wa deni. Kila ukichukua deni in aqradtahu kana alwafa'u bi ahli baitik wema ukimfanya mwenzako inakuwa ni deni utalipiziwa ama atalipiziwa yeyote katika jamaa zako na mtoto huyu anapoinukia huyu mtoto bila shaka anatizama na mwanadamu Kimombile tunambei na saykolojia ya kwamba mwanadamu mara nyingi anafahamu wepesi kwa kutizama leisal kalmo ayana mambo unayoelezwa na yale ambao utashuhudia mwenyewe yale ya kushuhudia yanakuwa na athari kubwa zaidi kwa huyu mtoto ikiwa utajaliwa wazazi wako wako haji mtoto wako unavomlea mtoto atakuwa ni mwenye kutizama mwenye kuchunguza kuangalia kwa jinsi gani unavotaamiliana na wazazi wako we kama mzazi mwanzo kisha sura kama hiyo mtoto lao atapata ya kuwa muamala wako na wazazi wako ni nzuri itastakiri kwa dhihni kwa dhakira ya huyu mtoto atainukia akijua kweli mimi kama mtoto kwa wazazi wangu nafaa kuwafanyia kadha wa kadha vile ambavyo nimeona baba yangu au mama yangu akimfanyia babu ama yule nyanya yangu ndipo akasema mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hadithi ya Anas Tirmidhi Kal ma وقر shabun شيخا kijana yote hatokuwa ni mwenye kumkirimu na kumheshimu mtu mzima kiomri ila qayyada ta'ala lahu fi sinnihi man waqqiru ila allah subhana wa ta'ala atafanya nini kwa huyu kijana atamletea katika utu uzima wake barobaro baro ambaye atakuja vile vile kumpatia heshima kama alivomheshimu yule mzee wakati fulani bali inakuwa ni bora zaidi ikiwa leo hii utamfanyia heshima mzazi wako na kijana wako atakuanikuja kukufanyia heshima sawia Ibn Umar radiyallahu anhuma kwa hadithi anaeleza kutoka kwa Mtume صلى الله عليه وسلم Mtume akisema barru abaakum barru abnaakum barru abaakum yaburrukum abnaakum enyi watoto wafanyeni wema wazazi wenu kila yule ambaye ni mtoto akuna mtu ambaye anamuita ni mzazi barruhum wafanyeni wema na kwa mukabil yaburrukum, abnaukum watoto wenu vile vile watakuja nao pewa watafanya nini watakuwa ni wema kwenu Waifu, na katazikeni na maasi taifa nisaukum. Wakezenu pia watajizuia na maasi katika hii hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam tunapata njia ya tatu Njia kwanza dua kwa hawataoto wae ni wema. Njia pili kwetu kama wazazi lazima tuwafanye wema wazazi wetu ili watoto waeze kutuiga. Njia tatu ni kwamba lazima tukatazike na maaswi. Lazima tujihimize kufanya mema kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na tujitahidi kumtii Allah Subhanahu wa Ta'ala kwani Allah Subhanahu wa Ta'ala atatulipa fidunia kwa kutupatia taufik ya kuweza kuwapatia malezi mema hawa watoto na Allah katika akhira, atatulipa kwa kutupatia falah kwa kutupatia kufuzu kuingia jana yake na kutupeguaepusha na moto wa jahannam kwani Allah akisimulia katika suratu tulkahi anasema wakana kana abuhuma saliha. wale watoto wawili ambao walikuwa ni mayatima ambao Khidr katika hazina yao kulikuwa na ukuta ambayo imezingira ile palikuwa na hazina yao ukuta ulikuwa umelema akamwambia mwenzake nabiiullahi Musa tuimarishe tusimamishe ukuta baadaye nabi Musa alaihi salama akiuliza mbona tuwafanye ihsani hao tawaliokuwa wamekataa kutukirimu mwisho anamwambia nini kana abuhuma saliha. hapa ndani kulikuwa na hazina ama kuna akiba ya mayatima ambao wazazi wao ama mzazi wao alikuwa ni mwema kwa hivyo wewe kama mzazi ikiwa utakuwa ni mwema mtoto huyu popote atakapokuwa, atakapokua biidhnillah taala allah atamuongoa na allah subhanahu wa taala atamjalia pia atakuwa ni mwema kama ulivyokuwa mwema kwa mwala wako Jambo la nne ndugu wa islamu. kwa kila mzazi ili tuweze kualea watoto wetu siku za usoni waja waone ni wema tukithirishe dua Jambo la kwanza Jambo la pili sisi wenyewe Tuwafanye wema wazazi wetu ikiwa wako hai bado Jambo la tatu tuwafanye mema kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala Jambo la nne husnu tarbia lilabna'i watoto wetu tuwapatie malezi mazuri watanshiatihim 'ala al'amal as na natuzoeshe wainukie wakifanya matendo mema Wamahabbatihi waweze kupenda mazuri nasiihi ni peke yake wa karaimil wa ma'alihi tuwafunze watoto wetu adabu njema Tummisallallahu alayhi wa sallam anasema katika hadithi ma nahala walidun waladahu ahsana min au min khuluqin hasan mtoto wewe kama mzazi mpatie zawadi yoyote hapa duniani lakini haitakuwa na thamani kama vile utakapompatia zawadi mtoto wako tabia njema mfunze mwanao tabia njema utakuwa umeekeza katika huyu mtoto mambo mengine yote mpatie katika ulimwengu lakini mtoto huyu utamuozesha. atakuja kutoa harufu ya uvundo mtoto mfunze tabia nzuri atainukia na ile tabia nzuri hatakuwa tu mwema kokoe kama mzazi bali kwa jamii nzima popote apitapo mtoto huyu tabia zake zitakutangaza wewe kama mzazi ya kuwa mashaallah yule mtoto wa fulani, yule mtoto wa fulani, yule mtoto wa fulani. hivi ha ona pindi anapokosea mtu yoyote anaambiwa huyu ni tabia za babaki huyu ni tabia za mamaki huyu kadha huyu kadha bi mtoto wako mema atakayofanya kwa mujtamaa itanasibishwa kwako kama mzazi vile vile mabaya utakayofanya huyu mtoto itanasibishwa kwako wewe kama mzazi na adabu nzuri zaidi inajengeka kwa dini tabia njema inajengeka katika dini huyu mtoto mkuze, mpatie malezi tarbia diniya malezi ya kidini kwamba ainukie akijua mwanzo kabisa mimi ni muislam Uislamu, mimi ni mas'ul kwanza kwa Mola wangu kisha kwa wazazi wangu kisha kwa jamii vile vile na hii dini si hapa duniani peke yake bali hata mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na hapa ndugu waislamu kunazo ta tatu herufi ta alif ba ta kunazo ta tatu ambazo kila mmoja wetu kama mlezi lazima tujaribu kudumisha we kama mlezi tumia hizi taa tatu kama khutuat kama manhaj kama mwelekeo kama mfumo ya kumlea huyu mtoto wako ili mbeleni aje awe ni mtoto mwema taa ya kwanza ni at taa ya pili ni at na taa ya tatu ni at-tarbia taat ni wajib kwa kila mlezi aweze kufanyia kazi katika kulea kwake watoto anaoalea atahsinu mtoto huyu mpe tahadhari mpe hifadhi mweleze yanayojiri katika a katika maovu mara nyingi kama waislamu wakati mwingine tunapatwa na butwa yet unapigwa na ghafla kitu kimetokea tunafunga macho mpaka itakapotufikia katika majumba yetu hapo ndo tunaanza kugutuka laiti ningesema kuanzia kitambo la yanayosemwa katika vyombo vya habari kama mzazi maafa ya jamii keti na mwanao keti na bintio mtahadharishe mwambie kuna kadha wa kadha wa kadha ambayo inaendelea na hili si sawa mkanye na mapema usisubirie mpaka mtoto wako laqaddar Allah aanze kuvuta sigara na vuta bangi ashakuwa na marafiki wa kiume mtoto wa kike hapo ndo sasa unaanza ntaanzia wapi mwanzo kabisa anza atahsinu mtahadharishe huyu mtoto bali maulama wakasema khasatan katika zama hizi tunazoishi ya janga hili tunachukua tahadhari kila sampuli imefikia hatua kwamba mpaka tumeletewa lazima tudungwe sindano vaksini. tatuiim wanasema maulama yote hii ni kuchukua hadhari kutokana na janga hili hali jia kupata lakini unachukua nini tahadhari hivyo hivyo watoto wetu kuna hatari chungu nzima katika mujitama tamaa ambaye imazingira lazima tuchukue tahadhari kuwapatia vaksini wulama kasema hii vaccine inakuwa min amradh al amradh badania vaccine ambazo todungwa ni kutokamana au utapata kinga kutokamana maradhi ya kimili mwili wa mtu ama vaccine ambayo inakupasa wewe kama mzazi kumdunga mwanao ni vaccine ambayo itakinga dini yao tat'im lil unamkinga mwanao na kumchunga dini yake yeye katika badan au jasad maradhi haya yanaweza ya kukupata na yakatoweka lakini je maradhi akikupata katika dini yataondoka lini hakuna musiba uliokuwa mkubwa zaidi kama msiba katika dini ndio mtu mkawa anasemwa la ta al musibatan fi usijalie musiba wetu katika dini zetu kwa hivyo mwanzo kama mzazi Taa ya kwanza atahsuinu Thuma tarsidu tarsid yani mtoto huyu kuwa na ufuatiliaji mchunguze mwanao harakati zake marafiki zake yale anayapenda raghabati zake mpeleleze huyu mtoto uweze kujua na bila shaka kwa kumfuatilia huyu mtoto utaweza kugundua haraka sana je huyu mtoto yapinda ama yuko katika njia sawa na lazima kupatikane ushirikiano baina ya wili baba na mama kwa sababu kuna mengi ambayo yanafichika kwetu kama wababa kwa kuwa mara nyingi hatuko na hawa watoto lakini kwa mama ni wepesi mno wanaweza wakagundua kwa hivyo lazima kupatikane ushirikiano baina ya wazazi wawili baba na mama kuweza kumfuatilia huyu mtoto nani rafiki zake wakati hayuko nyumbani yuko wapi yuko na kina nani akiwa chumbani kwake afanya nini akiwa katika simu anawasiliana nani anafanya nini lazima kuwepo na at-taswid jambo la tatu at lazima hawa watoto tuwapatia maelekezo katika ile kinga ni kueleza tu habari at kufatilia kufuatilia kuona yuko sawa ama anakwenda njia ambayo isiyo sawa kisha tarbia ndio taujihi mpatie maelekezo sasa mimi kama mzazi wako Kiislamu dini yetu yataka tufanye hivi na hivi na hivi na hapa katika tarbia pamoja na kwa tunafanya bali bado kuna ulegevu sehemu fulani ukienda katika vio vikuu ukienda katika shule za sekondari ukiuliza walimu atakwambia Watoto mara nyingi wanapotea akitoka kwa ile transition period akitoka ibtidai ib primary akiingia form 1 mtoto utaona tayari ashapotoka. Ikiwa atasalimika katika sekondari akifika university amepotea. Leo majority ya mabinti wa Kiislamu katika mauniversities ndio ambao wamezorota kitabia. Tatizo liko wapi? Ilhali wazazi wamefanya juhudi Wamejitahidi sana kujaribu kuwapatia malezi ya Kiislamu hawa watoto wetu. Si sitara, sio hijab, sio sala, ibada na mengi mengineyo. Lakini pamoja na hilo wakifika hatua wa fulani zile juhudi zote zinakuwa habaan manthura. Tatizo liko wapi? Katika hii tarbia. Katika hii tarbia ndugu wa Islamu kuna mifumo miwili tarbia ambaye tunawapatia watoto wetu mara nyingi tunazingatia sana tarbia ambaye ni diniya irthiya yani watoto wetu tunawalea, tunawapatia malezi ya kidini lakini ya urafi. Ya yani huyu mtoto maadamu mtoto wa kike ataanza kuvaa hii hijab kuanzia umri ya udogoni madake mama yova wakubwa zake wanavaa pia atavaa kuswali familia tunaswali sote mtoto atainukia pia atainukia akiswali Ndiyo ni tarbia kidini lakini tumempumzemia mfumo gani warathia ya kurithi imekuwa ni ada ni mazoea bali huyu mtoto leo hii ukimsimamisha ukamuuliza mbona unaswali hana jawabu mbona unafinika kichwa chako binti ya Kiislamu hana jawabu kesho akipata mtu ama akiona mwenzake yavua pia atafanya nini amepata ile huria naye pia atafanya nini atavua akitangamana na wale ambao hawaswali ye pia ataona nini haya ni maisha ni sawa bali kwao ni huku kuendelea ni kuwa modernized tarbia ile nzuri ndugu waislamu tuwapatie watoto wetu tarbia diniya Tarbi ya kidini ya kukinaisha huyu mtu yani unamweleza swali mwanangu lakini hii sala si kwa sababu yangu mimi kama mzazi ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala huyu mtoto atasali wether upo ama haupo. ukamwambia masala hijab ukamweleza haya ni matakwa ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala binti huyo sawa uko naye ama yuko popote atakapokuwa kila kinachokuja kwa kilaka yake kitakawa kuvua hijabu ni nini baba aliniambia hili ni kwa ajili ya Allah lakini leo mara nyingi amri tukielekezea watoto wetu amri ya kidini inakuwa ni mimi ndiye naye fanya kwa sababu ni amri ni amri yangu la sio amri yako kusali ni amri ya Allah unapomkanya mwanao kutodanganya mkanye kwa ajili ya Allah si kwamba unamkanya kwa kuwa Weo ndo unaichukia ukimtishia kwamba kuna mdudu kuna sijui kadha kuna mnyama la mtoto huyu mwambie ukidanganya Allah yakuona na Allah atakuchoma tumia uslubi ya tahdid uslubi ya kumhadharisha huyu mwanao Lau tukifanya hivi ndugu islamu bila shaka biidhnillahii watoto wetu atainukia wakiwa ni wema jambo la mwisho husnuta'amuli ma'ahum wetu lazima tu'amiliane nao kwa uzuri kwa sababu hao ni wanadamu mtoto hata kama ni miaka miwili bado ni mwanadamu akona shuur na hisia zake usimfanye nakuwa ni mnyama la katika hizi ta'amul husnu muamala ma'ahum kunazo suwar ikiwemo tuwafanyie uadilifu wanao kuwa mwadilifu kwao akiwa mmoja kuwa mwadilifu kwa kumpatia malezi yaliyo sawa wakiwa wengi kwa wadilifu baina yao pasina kubagua huyu juu ya huyu kwa sababu zozote zile hadithi ya No'man bin bashir radiyallahu anhuma alikuja babake bashir kwa mtume sallallahu alayhi salama na kijana wake No'man. akimwambia rasulullah unaona hui kijana angu huyu kijana wangu huyu nimempatia zawadi ninao katika vijakazi yangu, katika wale servants watumishi wangu nimechukua mmoja hasa nikamwambia wewe utamhudumikia huyu mtoto wangu basi nataka ushudee ya hili mtumwa kauliza je uko watoto wengineo zaidi ya huyu kasema ndiyo je kila mmoja wao umewapatia kama wa mfano unavyompatia huyu akasema la tu sallallahu alaihi wasallama akasema basi kama ni hivi akamuliza. je Unataka wao wote watoto wako wawe sawa kukufanya wema? Akasema na am. Mtume akamwambia, kama ndio hivyo matakwa yako, malengo yako ni kwamba wote wa kwa daraja sawa. Lakin kwa muamala huyu unamfadhilisha juu wengine." Mtume akamwambia, "Fa ashhidu alayhi Basi Basitafuta mwingine aweshahidi shahidi juu ya hili. Bali kwa riwaya mtu anasema inni la ushid ala si shuhudi juu ya dhulma wengi wetu tunadhuluma watoto kwa sampuli hii mtoto wako usionyeshe kwamba huyu ndiye nini macho yako na wengine wanashuhudia hili laleta husda baina ya mandugu baina ya mandugu wanahusudiana kwa sababu nini baba amonyesha ubaguzi na mapendeleo baina ya wao wawili jambo lingine katika husna maamala kama wazazi watoto wetu lazima tutambue juhudi zao. Makosa anapokosea mtoto tufahamu. Mtoto si malaika. Mtoto si wewe ya kwamba wewe hutofanya baadhi ya makosa. Wachukulie ni watoto kuna makosa ya kitoto. Kama mzazi lazima ufahamu hili. Usitarajie mtoto wako atabehave kama wewe mtu mzima. La. Fahamu wewe hebu chukulia taswira. Ulipokuwa ya huyo mtoto mangapi ule Laiti kama mzazi wako asinge kustahamilia. je ungefika pale ulipo? Kwa hivyo lazima watoto tukiri wana utoto mwanzo watafanya makosa, wao sio wakamilifu. Yote haya kama mzazi fanya mualaja. Fanya tafuta njia ya kufanya remedy, njia ya kuwapatia tiba kwa kuwaongoza njia sawa. Na mtoto akipata kama mzazi lazima ufanyie itirafu. Lazima umtambue huyu mtoto, lazima mpatie sifa huyu mtoto kwa kizuri alichokifanya. Mwambie mtoto wako ahsante shukran, Allah, khair. Wangapi kati yetu ambao tunawapongeza watoto wetu pinda wakifanya mazuri? Ama yetu daima abadan ni makemeo tu. Wewe kadha, wewe kadha, wewe kadha tuwapatie majina, tunavunja shahsia ya huyu mtoto. Mtoto anakosa confidence hazi simama mbele yake kwa sababu mimi mbele ya baba mimi ni fashil mimi ni failure mbele ya mama mimi si lolote si chochote mtoto huyo akienda kule nje anatafuta recognition akienda kule nje anatafuta mtu ambaye atamtambua mtu ambaye atamnyanyua daraja atamheshimu ateeza kumthamini ateeza kumpraise mtoto huyu kule ndo anapata nini utulivu anahama katika hii nyumba umempoteza huyu mtoto. Jambo la mwisho ndugu islam, katika husnul muamala pamoja na hawa watoto tufahamu na kariri na, na kariri tena kwamba wao ni wanadamu wala si punda wa kutufanyia kazi. Fahamu mtoto anaweza akatoka wakati mwingine. Mtoto akichoka kama mzazi hakuna tatizo we mwenyewe kujihudumia wakati mwingine bali hii unamkuza ni katika malezi. Ya kwamba unamwonyesha hata baba aneza akafanya hata mama anaweza akajifanyia si kwamba kila kitu madamu mimi ndie mzazi lazima nikae kama boss kwa hii nyumba mimi ndie king mimi ndie kila kitu lazima mtoto wafanya hata kama amechoka kiasi gani tuwe na huruma na hawa watoto wetu na inshaallah tukifuatia nasaha hizi ta'ala, allah atatujalia wanawema, wema wa akhirat wana alhamdulillah rabbil alamin wajazakumullahu khaira